Kata Sharipu, "Al Shaykh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanfa'ana b'ulumhi fi darin. Amal iza qamat qarinatun ala islamihi bi ghairi nutqi bi ghairi nutqi ay bisyahadati ini kal isharati bahuwa minun fihi ma Ani orang yang panggil kata muqabil Bagi kata dulu Faman sadaqa biqalbihi Walam yuqirra bi lisanihi La li'uzrin mana'ahu Saya panggil guha tu. Jadi orang ha atas dia kata Faman sadaqa biqalbihi ini nak bina di atas jumhur Yang dia paham daripada kata Puak ulama muhaqqikin daripada asya'irah dan maturidiyah Bahawa semungucak dua kalimah syahadah itu Dia panggil syarat bagi iman Apa makna syarat bagi iman? Puak jumhur ulama kemudian pula ni Tafsir kata Kehandaki syarat bagi iman. Ia ni syarat, syarat. Li ijra il ahkamid duniawiya. Syarat bagi nak melakukan. Hukum-hukum dunia. Seperti bernikah kawin. Bak pesakur. Haa. Semaya oh di belakangnya. Ha, apa dia lagi. Bila mati. Semaya mayak dia. Tanah di kubur-kubur. Gaislat. Lain-lain lagi hukum orang bahasa dunia ha, Bila orang itu ada mengucap di, ha, di lidah Dan mengucap dengan dua kelima syahadah Maka orang itu orang panggil orang mukminlah di sisi kita Tak kala itu ke hukum-hukum bahasa dunia Atau ha, orang panggil syarat bagi nak pelaku hukum dunia di sisi orang mu'min Itu murad dengan kata syarat bagi iman Atau hak pahajam hu Maka nak sambung di atas tu, siapa-siapa yang membenar ia dengan hatinya, mana di dalam hati dia mengaku Allah Tuhan, umumnya mengaku dengan barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak daripada ugamu tu, hati dia mengaku, tapi belum dia tu mengaku di lidah, Haa, dia tak ada mengucap di lidah. La li'uzrini mana'ahu ya tak mengucap tu bukan kerana uzur bisu gapo dak wala li'iba enda bukan kerana menegah angan tak mau pun tidak balita faqalahu zalika bahkan kebetul bagaiman itu Oleh demikian demikian apa tu a ha, adamul iqra tu tak mengaku tu bukan dia orang angin daripada mengaku. Ha, dan bukan dia uzuh. Ha, tapi tak sempat maknanya dia tu nak mengucap mati. Orang ni orang panggil mu'min indallahi. Di sisi Allah orang panggil orang mukmin. Sebab dia ada tasdid dalam. Ada pun di sisi kita. Ghairu mukminin kita tak boleh hukum dengan mukmin fil ahkamid dunyawiyyati. Kenapa? Karena, Karena tak ada syarak. Ah ha, syarak kita nak pelaku hukum tak ada apa je. Betul-betul berucap dengan dua kelimah syahadah. Ha, ah itu dia. Ah ha, muqabil hukatunya ammal ma'zuru adapun. Ha, nah nah ada pula orang yang uzur, ha, orang yang ada padanya uzur. Hmm, dengan bahawalah mana? Ha, apa dia orang yang ada padanya uzur? Ha, seperti kal-akhrasi, seperti orang yang bisu. Ah, ha, orang ni uzur daripada bertutur, uzur daripada bercakap kan ni. Sedangkan dia tu masuk daripada pada man saddaqo bi Orang yang telah membenar di dalam hatinya. Tapi dia tu ada padanya uzur Seperti orang yang bisu tu. Hah tengok katanya. Iza qamat qarinatun apabila berdiri oleh karenuh. Yani apabila ada dali yang menunjuk ala islamihi di atas islamnya al-ma'zur. Orang uzur tadi tu ha, Ada karenuh Ada dalih yang menunjuk atas Islam Bi ghairin nutqi ha, Karenuh tu Hak lain daripada betul lah. Seperti apa Ni nak misal bagi Ghairin nutqi Karenuh lain daripada betul tu ada, ke apa dia Kal isyarat ha, Seperti isyarat Tunjuk tunjuk kita panggil Ah ha, dia sporak dak cakak dengan orang bisu tu kan akak jari buatlah mano ah ha, tunjuk-tunya -tunjuk, tunjuk, tunjuk dia paham Dia balik dia pun bila dia hendak satu perkara nak bagi orang paham dia tunjuk-tunya -tunjuk, orang tengok Hopahit. ha paham ah ya panggil al isyaratil mufhimah isyarat yang memberi paham kepada orang yang melihat ha, bila ada tanda-tanda selain pada mengucap seperti isyarat-isyarat tadi Ha orang tu pun nak kata tu orang yang bisu tu ada tasdid dalam hati tapi dia nak mengucap tak boleh Dalam keadaan tak boleh mengucap pun ada isyarat yang menjadi qarenah menunjuk atas dia ti Islam. Ha awani khaba amma al-ma'zuru wa fihi ma maka itulah al-ma'zur sak ini tu ya al-ma'zuru tu mukminun mananya gapanggil orang mukmin fi hima pada keduanya kanak-kanak pada keduanya ni ai indallah wa fil ahkamid dunyawiyyati tu fi hima hmm a fi hima billah ah ha, tapi tak kata gitu ah min fi hima yakni ai indallah wa fil ahkamid dunyawiyyati Ha dia panggil mukmin pada kedua ini pada sisi Allah dan juga pada segala hukum duniawiyah. Di sisi Allah orang panggil orang mukmin, di sisi kita pun kita hukum kata orang mukmin orang ni dah dia nak mengucap toleh. Ha tu dia ada isyarat dah gati mengucap mulut dah tu. Gati lidah dah tu. Ha. ha satu lagi wa amma abi ha istifaa'e daripada ibad tadi ha Abah aba pe madi ya ba pe mudhari an masdar abi isim fa'il ha, mana nak masuk alal la wa ha, amma abi ha dia tanda panjang saya takut nak baca abi Ha, Abi asluhul Abiy, ah, ha, dombuh berag, dombuh. Kita okay, dah lerna hukum kata, ah, dombuh berag, dombuh hatayu, ya, lalu dibuangkan, dipanggil kata rohmu dengan dombuhmu kedarah, dombuh jadi terkedirkan. Kalau terkedir, bunyi Abiy, haga natau tak ta kata amal bad Abiy, ah, ha, dah lih, lili stivka, karena di bila pada sebut betengah abu ga lurah arak bunyi berat-berat di lidah tu dia tak takset si. maka satu jalan nak perenggan hazaf harakat ha kita nak mengaji dalam nahwu panggil kata isim mangqus nah ha, nah waktu rafa dengan dhammah muqaddarah juga nyawa waktu kafat dengan keserah muqaddarah ha, kalau waktu nasah dengan fatah zahir mudah dia ringeh mm tu kaedah nahwu Ha di sininya wa ammal abi dan adapun orang yang angan ha, Angin angan daripada apa abi aiminan nutqi bisyahadati orang yang angin yang angin daripada mengucap ha, orang yang suruh mengucap tak sahi tak angan alah mana nak taswir abi bi'an ha, ni dia pergi boleh taswir ataupun li tafsir Malam mana rupa ha, Rupa orang angin Begini Bi'an tulibah ha, Kita baca bina ma'puk Yang menutup ialah pihak orang-orang Islam lah Ia tutup suruh dia mengucap tu orang Islam Tak payah kata talabah lah Baka Bi'an tuliba. Bo tu jatuh titik Bi'an tulibah minhub ha, dengan bahawa dituntut daripadanya Daripada al-abi itu Ditutup akan an-nut'u bi syahadatai ni Dengan bahawa dituntutkan daripadanya Akan berucak dengan dua kelima syahadah itu Tak kalah tulibah Fa'aba ha, Itu mati dia Fa'aba Maka angan iya ha, Angan iya Al-abi itu ha, Yang angan Minhu minan-nut'u bi syahadatai Tak sehid Eh dahmu nak jadi orang Islam Kena mengucap lah Anggan tak si Haa Hakni ni eh, hukum macam mana ni Fahuwaka firung fihima Itu dia Nah, Sahabat dia sempat masuk Dia tak ada uzu Kerana dia tak ada apa Tak ada bisu Haa Dia masuk peluang untuk mengucap Dia tak si Hatta Abi yang angin Hakni ni ni? Fahuwaka firung fihima Maka iaitu Maka iaitu Ya ku pu al abi mana ya ku Mana ana dihukumkan dengan kata kufulah fi hima pada keduanya duanya ai fi ain au ai indallah ha wa fil ahkami dunia sebab tak ni fi hima tu di sisi Allah hukum kufur di sisi kita pun hukum kata orang ni orang yang kufur ha sebab taksir dia tu dia tak ada uzur dan sempat masa untuk berucap taksi ha pakai hukum kata kafir walaupun aku mengaku dah dalam hati sekalipun tak boleh hukum dengan mukmin ha dia dia habib apa dia dak lagi tak ambil lagi rayah lagi fa fa abah bahwa kafirun fihi ma walau pun dia ni Walau az'ana fi qalbihi Fala yanfa'uhu zalika ha, Dan jika telah mengaku ia Itu iz'an Walau az'ana fi qalbihi Dan jika telah mengaku ia, ia Al-abi itu Fi qalbihi di dalam hatinya Sekalipun ha, Mengaku dia itu Fala yanfa'uhu zalika Ihtima' i'rabnya walau ni ghaiah pada kata fa huwa kafirun patu fala ni tafri' nah ha, ihtima' aku tu, tu. nah apa tengok makna dia maka orang ni hukumnya orang kafir walaupun dia telah mengaku ia di dalam hatinya sekalipun kafir atau ha, ghaiah tak kala tak kala kafir Walau mengaku pun tafri'nya fala ya fa huwa ha, tak kalanya kafir Walau mengaku pun maka tidak beri manfaat akannya akal abih oleh zalika zalikal izan mengakulah tu tak beri manfaat haa, tidak nah tidak dah nah ya kata aku mengaku dah aku percaya ah ada dengan nabi Muhammad tu memudah rakyat aku percayalah ya kata hendak percaya mengucap ah ko ha dulu kau nanti apa lagi? Ah, nanti lama lagi aku nak nanti ah, Masalah Kau dulu ah, Dia kata Aku percaya ah, Dah kita memucak lah ah, Kau dulu tak sifat lagi memucak ah, Kita hukum katamu masih kafe ah, Walaupun dia telah mengaku Ya walaupun telah mengaku Itu ah, kaya tak kala begitu fala yang fahu zalika ha maknanya kita bawa ke lau tu rayah fa ha, maka tidak beri manfaat akan dia akan al abia zalika zalikal izan ha itu mengaku dalal tu tak beri manfaat hmm itu dia walau fil akhiratin hmm, tu tak beri manfaat akal okay, walaupun di akhirat tak beri manfaat ha bukan kata di dunia saja dah di akhirat pun tak beri manfaat tu qayah qayah pada kata la yanfu zuh ha masalah lain pula qala che rahimallahu sanahu wa man atarra bi lidanihi wa lam yatajj dan siapa-siapa ataupun boleh pakai memotu Dan mereka orang yang telah mengaku ia dengan lidahnya nah, Dengan bahawa dia mengucapkan lah, Nabi Aqar Rabi Disan Hi'ai Di'anna Tawbah Bishahadatan Amin Amin Siapa yang telah mengaku dengan ridha artinya inna shaqo bi jahadatan dengan bahawa dia mujak tu nah dengan dua pengucapan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kala orang zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia kata Wa annaka rasulullah nah dia baca TikTok bos asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau dia kematian ayah itu nah, Dia mengucap betul, -betul. Ah, Sorah dia sebut dengan Lidah dia Tapi di dalam hati dia Walam yukad biqalbihi kok diqalbi Dan tidak membenar Tak mengaku dia mantap Dengan hatinya dalam hati tak rindah Eh tak apa lagi ni Ah, Seperti Orang yang munafis Ah, nah seperti orang oh, munafik. Orang yang olok-olok dia agama. Ah masuk ujian mungkur-kuruh. Kagak dia banyak dia panggil seperti ayam mutsattirkin. Ayam mutsattirkin orang yang olok-olok kepada agama. dia tak terima sekali. Ah, dia panggil seperti munafik dah. Ah, nah. Dia olok-olok agama Ha, tapi dia mengaji dalam Islam, mengaji dalam Qur'an. Ha, tapi dari hati dia juga termot ha, dari masalah yang mana fitnah satu. Oh yang ni ni, mu'minun Orang Oh yang nafik. Tapi orang yang mesti dari sini mahu dia bukut ni. Tambah dia tak dalam syariah yang mengaji saja. Oh ni nak masalah yang mana fitnah Allah mazhab tu. Asyhadu anna billahi alla. Asyarakat ni nama Rasulullah. Amin tak betul. Pada Goheed tak? Betul-betul. Nampak dia tak lah. Haa, itu lah hukum dia pada Goheed. Bahawa mu'min fil ahlami dunia wiyyati. Maksud, ya itu man. Tak minta. Alhamdulillah, orang yang beriman pada hukum dunia Ah, Haa, alhamdulillah hukum dunia wiyyati. Tak Haa, dia, dia boleh masyarakat ke Haa, bila dia tu mati Kenapa maya, maya-mayak dia ha, Kenapa tanya dia di kubur Islam ha, tu tampak betulnya dia memang ni Tapi di sisi Allah Wairu mu'minin Indallahi sa'ala Haa, di sisi Allah sa'ala Bercaya mu'min, ya kafir Pada hajaka, ya, ya kubur Haa, tak ada ya, menafih Singulahnya ada sebahagia kat sika, tak ada kata sama sika ni Panggil bukan menafik hati Eh, dia panggil tak sepih balik Tak ya. kala suyanya Kepala menafikmu ni, menafik Tak ha, kata bahawa menafikmu ni Ah, ha, tu orang panggil tak sepih balik Kepala kita kata Kepala terlampau boder Mu nak lebu tu, tu Haa, dia Tak kata orang ni, mu Ni dia panggil tak sepih balik Haa, tak sepih balik, Sasibis balik melapaui pada membandingkan banding macam bodoh pelajak lalu bodoh sangat maka kata muni lembu tu tu kata ha, kata muni hurufa lembu kata muni lembu tu tu dia panggil ke <coughs> dalam penyajian ilmu ilbayang haa ni pun muni kaya kaya, kaya oh oh munafik muni haa aku ada katakak kita hukum ke orang ni nak orang munafik hadiah gimana orang dah pergi rumput oh, ya. Mana nak munafik dia jadi awak munafik orang munafiklah bohong ah gitu ah nambah lah ya kata munafik ah tu dia dia akan menasihat kepada hati-hati dia buat lebih dulu pada hati sendiri lagi ah sebab sebahagian munafikin bisar fil akbar setiap orang munafik ni hati nah, apa tu dipatah daripada niat kau mana lagi pada kasih Allah itu Kata-kata Allah, tak apa, ya. siyah Ada kata dia tu, kukuh oh, Ni jaduh, hukum ada kata ni, kukuh Ni bahaya sekali Ah, Haa, dua orang pandu Haa, ah, kata-kata, menafik-menafik apa Kalau menafik, kita hukum, menafik, tinggalkan Tahu-tahu, kalau-kalau, tahu kau kala adalah sia lah Haa, ya. ah, tak boleh Haa, ah, kerana barang adalah hatinya Barang yang sulit Barang yang sulit ada sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal hadiyatu hadayataha wa tahqiqiyyah. Ah dia tidak jalan ke Dia jalan hukumannya. Nah dan ayah, Maya Maya Abdullah bin Ubaid. bila di siapa nama ni berdia, dia berdi hakwasah ya ni. Ah dan ada. nah ayah kesudahannya terjalah kayanya. Ah hukum bate di waktu atau nah, mana kata nabi inna na ahkumu bawa diri, fa ma atu hukum dengan dia. Eh? Nah, jadi ada sahabat dia wa, apa dia wallahu yatawallat sarafiyah. Eh? Ah dan Allah lah yang melakukan segala basi penting dihadapan Tuhan. Atas Tuhan. Sekali pun nabi dah tahu dah, eh, maksud tu. Nabi tahu bab rakyat dia. Ah orang tu, dia tahu tu ah ha, buat dia pula terbunyikan pada sahabat-sahabat yang lain tak wajar ha, nah berapa kali sahabat minta ya rasulullah izinkan pada kami kami nak pacung leher nah nak punya uhu berasa rasa pulih nak dalam suruh sanggup kita hampir dia puyak. kita dekat juga suruh tangan nak ke Bukit uhu suruh di pada ketua Madinah kita kita jaya untuk pergi daripada kota Madinah Bandar Madinah nak ke Bukit uhu buat kini sampai pak melahkat dia ke galen. Ah, turun di pada 6 binah nilai 70. Bau tapak pihak dalam oh tu besok pagi. Beratus-ratus, 300 Ah, tu buat nasihat dia mai oleh Abdullah bin Ubas. dan lain-lain. Ya Rasulullah izinkan pada buat kami kami nak zakahlah hari ni dulu. Setelah saja. Ah. Bun jadi Kita panggil orang-orang Bila dia orang dah tak boleh Haa Itu dia Tak sehid yang mudah tak Jaduh sama mu'min Haa itu dia tu sehid yang padahal Jaduh sama mu'min Walhan adil Oh hadiah tak sehidat Salah-salah Tak juga inyakjaw Haa itulah Terlalu kita sayang Dan ingat Kenapa kita ada Inyak Allah Ta'ala Kita akan naik mahkamah Allah Ta'ala Di akhirat ni Buat tak benuk dah Takut ni eh, Muda-muda maik Haa, ah, saya tengok. Berarti kita senang faham dalam pengajian. Hmm, lah. Nah, kita senang mengajian dalam ujah, merita-utah, dengan sumut. Baik. Haa, katakanlah tu. Orang yang mengaku dengan lidah, mengatakan bahawa dia mengusak 25 syahadah, tapi dia tak nak mengaku sekali dalam hati. Seperti orang menafik ni. Hukumnya, Mu'minun ha, til ahca musim yawiyy. Ini kan kita tak tahu kan. Goheh dia mengaku, dia mengusak. Apakah hak goheh tu? Dia dalam, dia tak tahu hak suhu. Buk. Ha la itu pada hukum ahkam duniaunya ni berlaku tu. Ha, tak boleh kami tak kira apa dia tak boleh. Nanti dia buat jangan riak tak boleh, tak boleh. Ha dia. Lairu mu'min inda Allah. Ini si Allah yang nak tak. Kita hak tu. Ini dia. Kita jangan duduk di dia. Ha. Abang. Kalau begitu kira ni. Wa ma'allu kawnihi mu'minan fil aqa mizdhiyawiyyati Ini dihubungkan dengan munafik lagi Dan bermula tempat keadaan yang keadaan man aqarrabilisani Acal munafik itu bisa ya. Dan bermula tempat keadaan yang keadaan man aqarrabilisani Laki itu mu'min pada hukum-hukum duniawi ya cacat keadaannya mummy tu ga ina malah yut wala ala kubrihi selama tidak diketahui asal kes balaan mana datang ah ha, ini selama tidak diketahui ala kubrihi selama tidak dilihat atas pusunya di ada macam ai zahiratin tajlu alaih ha, selama tidak dilihat atas pusunya hukuman asar tadi bila hak dengan tanah-tanah yang menjadi atasnya ha, tiada keting air boleh lewat ting kajilu alat dengan tanah-tanah kokoh ini kalau ada tanah kokoh itu halnya seperti apa alamat tanah-tanah yang menjadi atas kubur dia tuju jenbe fonam dia muncak luaku muka dah jek perlu aku juga body black jalan ni tujukan aje patut oh hok tu ada alamat kokoh, nah. nah. Sebab tu kata kita hukum dia mukmin tu Pada hukum dunia selama tidak dilihat atas hukurnya Lihat boleh ke hukum di dalam atas hati ni Kerana hukum mana takzid Mendus korak dalam hati ni Lawal bagi iman Iman tak sedik kalbi Haa hukum tu mana atas hati bil kalbi Haa hukum dia atas mana hukum mana ekah Mana duduk bahasik bohong dalam hati Tak sayur Pas kita pok ke so, barang dalam hati Tak nampak Bila tak nampak saya ingat ni tanda-tanda Pas tanda-tanda lebat tanda Tak tak dan yang menuju atas kufur tu. Ah, yang menuju atas kufur tu. Ah. Ma la selama tidak di nihat ada kufrihi atas kufur nya nyama. Ah, niat tak di alamatin, saya alamat yang ghazratin kadillah ana. Ah, tanda yang itu yang punya atasnya. Seperti jatuh zindillah kana macam seperti terjat kendalang. Ah, tak ada masuk berlaku kita hukum apa ni? Wa illaa dajika tida, ah nabi hendak kenabi. Jadi ibas. Illan hendak pada laih tanah. Ah seperti bagaimana? Wa illaa hay bi anj, bi tuli ala kubrihi. Dan jika tidak tidak tidak dilihat dengan bahwa dilihat atas kuburnya. Ah kalau berlaku itu jarab dari yadi nas saya katakan atasnya, atas man tadi Man apa roro Terlaku oleh Akhamul ah, Kukri Oleh nah, segala buku rupu Ngucap dua kelapa sahadah Tapi dia tunjuk ke berlalu Dia ke yang lain daripada Allah Masa ahli dan projek Ada pahamai rupu Ada pun ngucap dua kelapa sahadah Dia minum Allah lagi ha, Tak ada hukum rupu Bagaimana dia masuk ke di terhadap Dia minum Allah lagi Itu ha, dia Dia makan babi lagi ha, Tak ada hukum rupu sebab apa? Kalau to kau sport, kau ikut Allah, bukan Allah. Ah. Si buka jalan kau. Oh, si pergi ke haram ni. Itu hal malaikat. Ah, ya tu dua ayat kasih masuk istilah. lagi tak makan daging-daging, formulalah dia. Ah, dia tu sport dah haram. Mun tige tak hukum ya dia. Tak salilah menjadi orang islah kau tu. Allah sini jadi ada lagi buat itu. Masuk lagi-lagi tak boleh, lah haram, lah, balik-kilat Haa, ada macam lagi Aku berakhir, tak, tak tahu Dia tahu tadi, tak tahu, tak tahu nak ayat Kata tak boleh, tak boleh, tak baik lah Haram balik-kilat Eh, hey, lepas tu berakhir ah, Haa, dia tak ada berakhir Dia tahu kata haram, ada tak boleh-tanya Kita nak hukum-hukum, yang aku tak boleh ah ha, masa kata juga Masa ikhlat dah, beri mendak Ketua nak korba dia lagi, yang kukum Apa-apa dia? Nak hukum-kukum tak boleh, nak aku ha jadi ha, ada duit tulis pada korut duit tumbuh lagi ha tu baru tu. Eh, saya nak kata kena halus si, jadi orang muda hukum hukum. Nah, jadi apa? Nah, kak, jadi salah kita banyak. Jadi panah-panah kita, panah-panah kita jadi hukum. Ada batu bak mukun muka ni. Kenapa teh? kena apa halus si benah? Ada undang yang jadi ahli hukum. Ada jua hukum hak yang dia golong bukan sahaja. Haa, kerana hukum, Allah Tak ada bawa kepada mafia, dia hukum-hukum Hmm, begitu. ya Haa, tapi sekalian kita jadi suhak hakim Haa, kita jadi suhak kazi Haa, bapak kita ada berlaku kesalahan. Hmm, Salahan sama eh? ha, dia anak hukum lah Sebab dia ni kena hukum, bunuh Haa, maka lah Haa, anak lah, lah, lah, tak ada hak yang salah tu Haa, yang Tak ada syiah haram lah, lagi, dia hukum tu, dia hukum dah Haa, ya? kerana fok dia bunuh dia ya? Ha, nah, si Zahid jadi tuk-kauzi Bapak dia tu membunuh dia dengan zoleh Ha, bila bunuh dia dengan zoleh Dia lah. ha, tu, tu takwa boleh keluarga si mati Ha, maka Anak dia dia tuk -kauzi. Hukum kata, bapak dia jatuh hukumnya Semua bunuh balas ha, Bila bunuh balas bapak dia Harta kata kak Anak tuk-kauzi taklah Bapak, kerana hukum Kerana dia hukum atas kak dia Kami dia bunuh dia dengan zoleh Kenapa taklah hukum kak, -kak. Maksud dia lepak, dia membunuh Haa, lepabila lepabil, saya pun memakulis Tidak boleh bagi oleh yang nak bunuh tu Waktu harta daripada yang nak Kalau itu pak dia nak bunuh Sabit apa boleh nak bunuh anak jadi tak pergi hukum kata pak dia nak Jadi tak ada hak-hak-hak Hukum tu, eh, pakai maksum Kenapa? Nak malak daripada tamas Haa, habit pun hukum boleh nak bunuh nak harta pak dia lah kaya Jadi tak pergi hukum kata pak dia nak bunuh bah bila ba yak nak bunuh harus semua boleh bah narak tak lili tak apa lagi kalau bunuh kalau haram bunuh waktu jangan eh itu sama tak boleh macam jadi kodih hukuman benar dia like, tak boleh kata mulut hakim mulut hakim dia kita hukum pak boleh tak bunuh nak bunuh ah ada berkata kena hukum main, -main eh jangan ada kena tak kena hukum cara orang jadi hukum main ah ah dah ko abis Nah kita bicara Pak U bahawa ayat yang zahir yang terdzahir mudah dua ni sahadah tetapi dalam hati benar tak kaya tadi ayatnya yang menafik namun apa bah kena keliru menafik maksud daripadanya kenapa nasika nafa fa yanfak dia panggil qoriah tu dia panggil lubeh ayatnya lupa pada ada dua muka Kalau saya bingung ah dekat dua Jangan, dia korek, korek, korek juga Jadi, ada bukit dah lagi Jadi, lain-lain Sebab, kalau dia yang terus kita lupa Kita gali-gali dia, dia pas kita lupa Habis, dia tak nampak, lupa rasa Ada tuak, tidak Tadak tu bukit tembok serawo Dia panggil nafas. harapkan nafas. nampak Dia masuk, dia tembok, tu tiba ke mana Dia panggil nampak, nafas. Haa, kita nak, ni nampak Haa, khalid, ni nampak fahak Maknanya, bukit tembok, tak apa Jadi, dia panggil lagu tu, panggil nampak Maka bila orang dia pesen itu, pesen itu keluar, itu dia panggil nifat. Maka seorang itu menghutupkan dia, munafiuk. Haa, nah, berarti, uh, korea, tipak, dan munafiuk hanya lolak. Haa, nah, lolak. Itu dia korea yang munafiuk. Dalam keadaan begitu pun, hukum Zuhur, kena hukum kata dia, Uyam Nekmi. Bila hukum Uyam Nekmi, menampilkanlah hukum hak yang dunia, bagaimana yang Nekmi. Abis. Wa fahimal aqallu Amin Ini hampir hal tu ni Ustiknah tu tu bulan ni Bahkan tak Wa fahimal boleh kita klik atas pada Fahimal dulu Boleh Ataupun nak ustiknah tu boleh Mana Jadi kena klik pada bumi Kau Satu kau Kata mengusak dua kelima syahadat Itu syarak Okey Tak sila syarak Syarak Sekali kita syarak apa? Syarak bagi iman Di situ pecah dua pendapat tu apa makna syarak bagi imam? Waqadatwa himal jumhur ah, Dan sungguh telah sahaya oleh jumhur kata Anna murabahum Murak muhakta sil aca'i rahmatul Kata syarak tu Muraknya Annahu syarkul li ijra'i igra akkani mu'mini Tuhak jumhur bahaya Hasa lagi Waqadatwa himal aca'i ah, Nama juga tu? Nekai lupi lupi lupi Mata-lupi lupi lupi oh, lupi lupi lupi lupi lupi lupi lupi lupi lupi lupi Jangan telah faham udaya sedikit daripada ulama. Tadi yang jumlah, kebanyakan ulama. saya kata, syarat dikata, syarat bagi nak laku hukum. Nak. Adakah al-aqallu ay min al-ulama? Nah, Al al-aqallu min al-ulama. Dia ya, terakhir kata, Annamuradahum. Bahawa semurah mereka itu murah muhafifil aja'irah wal maturidiyah. Katanya mengucap dua kelima syahadat itu ialah syarah Murak lagi mana? Murak lagi ni Annahu bahawakanya an-mutqa bi-jahadat Bahawakanya an-mutqa bi-jahadat Haa, mengucap dengan dua kelima syahadat itu ialah Sarbun kisik hajib iman Ayat-ayat lagi ni Tak dulu cara iman mana syarah bagi melaku kehukum-hukum orang ni Cara yang kedua kata murak kata cara bagi iman mana cara pada sok iman oh ini sulit mana kalau tak nyesak tak sok iman. Jadi kalau sok iman tak boleh hukum ringan macam -im. ni. Ah tidak ceramah, tidak ceramah. Jadi betul lah tetap sih murok. Cara nah, iman atau murak cara nya cara bagi melaku hukum -im. yang nah, ini. Kami kata cara cara pada sok iman. Ah cara yang kedua, hanya al qasab. Kali itu wah ada lepol. Jadi ini kau ni, ah ini kau ni kau tu orang kata cara kata ini, kalau poli seperti kaca elana dikcapriyah tu, ah kata capriyah apa capriyah? Ibu kau ni cap caprang. Tiada emosah dua kilometer dah tu bubuk bubuk emas tuan. Buku anaknya Rusuk. Pada hukum berhukum yang berkelitif Antara peruwan Antara khadal qawli Wal qawli di syarqiyah Bainahuma Bainah adha al qawli Wal qawli Tidak ada kejangan ini Pada hukum berhukum Pada hukum berkelitif Antara peruwan Antara khadal qawli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 Jalnya keluar ke barat, bengah terund. Mana ni berlima, rukun lima. Nah lain itu, keluar-luar tak sahlah dua -lah, kalau tak niat. Nah gitu, -lah, hukum, Kedua -kedua, Kedua -kedua, syarat, itu semua pada hukum, jangan berbincang pada cara. Adik, selebih itu pada kami bengah cahok dulu. Orang kata murak dengan cara itu cara pada pelaku hukum yang mukti. So kau jad dulu jemah. Selebih itu wal qaulul awwalu ay qaulul jemah. Wal-kauul awal dan bermula kau yang tamu, karena kita yang tamu ini ayat jembut. Kau yang tamu bagi jembut. tadi waroh jembut, silahkan kau yang waroh jembut. Nah, silahkan kau yang waroh jembut. Jadi wano tuh dan bermula segala naknak, nah, segala naknak. Yang minar kori aku, minar ayat al-akhir. Nah -nah. daripada ayat yang nah -nah. al-akhir. Dihasabi muda-muda dari tapi nah-nah itu dengan kia-kia yang beberapa hari daripada daripada nah-nah. Nah, wan mususu muda-muda, mukawiyatul. Tanya, awal yaukawiyatul, mukawiyatulilqauli dijarbiji. Nah-nah. Daripada ayat NHP, bina sijah, bina sijah, sijah di sebelah tahi daripadanya itu, ialah yang mukhwa, yang asyik kau dengan tidak jarak. Ah, balik nah nah abu kau itu kuah tu balik kau tidak jarak. Dua nak teriak tu, tidak tidak mukhwa, nah, tu balik teriak. Ah, hanya mukhwa balik tau. beliau bina teriak teriak. Junaiz katria nah, tidak mengkuahkan kalau kata seperti mana ada yang baca ayat daripadanya kalaulihnya hanya sama seperti perbualan anda ular ikan cadar di puluh bimul timana nah, nah, anas asalnya kepada khalilah jadi kaum yang muminun bila akhir tidak mendapat mama, tidak dapat ada orang tua yang beriman dengan Allah subhanahuwataala. tumbuh. wajah milaati, oleh hati saya saya ajarat tumbuh, tidak dapat awet pun nak hidup. Tuhanamad, jazallahu wa rasulullah, nak hidup kesian tu dengan Allah beriak tua, Allah saya rasulah, saya tak semua. Allah kalau benar-benar buiannya dengan Allah wahai ajarat tumbuh, dia tak kasi, tak dikawal, tak turut dengan orang yang diatuh. Atau Allah di Rasul. Itu dia. kami nampak kata, tutup balik arah. Apa tu? Itu hawa ya. Walaukan abahu. Walauku awi hari aku. Atau Allah di Rasul tu bapak-bapak mereka. sekali Sekaripun. Wa awa aw, abna. Atau anak-anak sekalipun. Tapi itu Abu baca Robiyal walainhu masuk kuiabada anak dia nama amdur rahman belum lune. Dia hati dah ada kuiabada. Banyak aku baca alik ya Rasulullah anhu adalah anak yang amdur rahma betul tiap-tiap kurek. Tapi dia buat apa-apa-apa dia dia hendak yang melik yang melik. Tidak saya dapat kata Boleh apa-apa baca yang melik. Haa, kata-kata dia nampak muka, muka pak dia, ya, ayah melik Lepas tu, bawa dia masuk isteri dia, dia kaya, -kaya tu. Ya dia waktu Dia kan, dulu ayah pergi ke mahkamah, dari kukuh, masuk kerja bakar, bawa nampak ayah, hondong dia ya, kan Oh, kata ayah dia, kalau aku nampak mu, aku tertekan ha, ha, mu dulu Haa, haa, tu dia Mungkin apa, kalau aku nampak aku tertekan mu dulu Tak kata, anak-anak, pasal mu, pasal mu, pasal mu, pasal mu, pasal mu, Ha, tu dia sebab tu dah agak tahu aw abna ahum wal anu tu dia nah itulah dia antaranya ha baik kemudian nah, tengah kata dia lagi aw iswanahu walapasid ayum ayur aku takut aw akiratahum apa dia buat dikurbos bubu boyer ha tu nabi tak nah, main yang buat bubu boyer Ah ya Allah masjid kutu kon. Ah dah. Ah dah. Ah faqul laika shadaqi qulubihi ful iman. Merek itu orang-orang <tuh> itu, itu telah nah menekap kecada ba tapi Nah telah menekap ya Allah di qulubihi di dalam hati-hati mereka itu telah menekapkan akidah iman. Nah apa maknanya kata bahagia puluh di himul iman? asbatahu fi ulu mi'in nah, artinya Telah menetap ia akan iman Di dalam hati-hati mereka itu Hmm dia. Tapi itu kata Ayat ini nampak kuat Terbalik kata sarang Jadi mana kalau orang itu ada Kalau hatinya iman yang besar Maksud apa namanya Di Allah kata nah, InsyaAllah dia tidak terjawab Kalau jang yang apa nah, pak kata Hmm, tapi kalau tak dok nukaj, ya kami tak ada cara bagi nak pelajui. Oh, ya Allah ya. Tuhanmu. Nah, ada cerita, saya nak tengah-nah nukaj supali kata cara. Tapi itu wanita ya, itu dihakati muda-muda ya, dari minah mukawiyah itu di Nah, itu ayat, ya, ya, ya, ada yang hadisal. Wa pauli, ada pera pauli ada. Dia seperti sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di duha du dia dalam doa dia dia berdoa dengan kata Allahumma thabbit qalbi ala dinika ada, ada satu riwayat ya muqalibal qulub thabbit man ji ala dinika ada satu riwayat ni ya Allah ada satu riwayat Ya muqalibal qulub Wahai haythuhan ya membalik-balikkan hati thabbit Menetap oleh ni Sejak oleh muqal bi-akil-akil ini ada di ka atas uramah ka yang al-isla Di sini kita buat satu soalah, Bapakun Nabi dia bingung lagi, lagi Kata iman dia longa tu Nada Apa? Saya nak tunjuk jama' ni Dia secara rasul yang lebih Untuk nisap na' Tuhan Nisap sejak iman Jadi mana iman Eh, ha? Tak nak aku terus tu. Saya pak nabi minta untuk saya kerjakan hati tidak ada undang-undang. Ah yang undang-undang siapa iman? Kalau kita kalau nabi beromelan, oh kalau kita nak lagi kita umat. Ah sebab orang saya kerjakan ada di ada di tengah tambah lagi sekadar wah ada Ah deh kita sudah ada undang-undang, sekarang ada di atas itu do'a dia nak pada maknanya. Allahumma Ya tuliana qallibana qulub saddid qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, itu nak pada makna. Ya Allah, jadikanlah hati hati aku atas agama kau dan atas taat kepada Hmm, doa Kalau gitu hadir pun. Nak nampak dekat sebab balik atas darat. Tapi plek pada macam. Dan Hana ma'ati na'satu jan anan wa tilal bal ah pau ru